Ганебна, людину-ненавистницька симетрія? Хай хохли винищують жидів, а жиди хохлів, мені ще була неясна. Особливого драматизму для мене набрала розправа над літераторами-євреями тоді, коли як секретар парторганізації спілки письменників я мусив розглядати персональні справи космополітів. Партійні верхи вимагали нещадності, і ця нещадність виглядала досить загрозливо. Виключених із партії чекали концтабори, або навіть розстріл. Треба сказати, що моя зрадницька інформація допомогла Первомайському морально підготуватися до політичної екзекуції. На тленумі він обрав для себе найкращий варіант захисту, прочитав із трибуни прекрасного вірша. Як поета його не могли не шанувати навіть вороги, зал захоплено аплодував, і в цих оплесках виявилося ставлення столичної інтелігенції до поета. Воно було прихильне, незважаючи на зловісну пропаганду. Прихильність громадськості врятувала Первомайського від найстрашнішого варіанту розправи. Та все ж під моральними шпіцрутинами він мусив пройти. Я потай підбадьорював Первомайського, бо мав змогу оцінити, що саме його чекало. Однак персональну справу на засіданні партбюро довелося розглядати. Я все зробив для того, аби пом'якшити удар. «Первомайський» це добре бачив і розумів. Звичайно, я не міг його не критикувати, це був би виклик партійним верхам. А вони, зім'явши мене, ще жорстокіше розправилися б з моїм літературним учителем. Отож, я обрав для критики твір, що справді не можна було назвати творчим здобутком Леоніда Первомайського. Ішлося про п'єсу «Поруч із вами» яку я прочитав у готелі «Червоної армії» в Москві. Я вже казав, що п'єса мені не сподобалася. Отож, я ніскільки не лукавив, піддавши її критичному розглядові на засіданні партбюро. Сервомайський, мабуть, і сам на той час розчарувався в п'єсі, тому дивився на мене хитрувато-лукавим поглядом. Отже, ритуал було збережено. Можливо, пам'ять мене зраджує, але мені здається, що його персональна справа на партійні збори не виносилася. Ну, звичайно, кілька років його не друкуватимуть. Він перебиватиметься на перекладах. Але злиденність існування за тих умов – не найстрашніша кара. Куди гірше стояла справа з письменниками, які писали єврейською мовою? Маю на увазі Григорія Полянкера, Матвія Талалаєвського, Риву Балясну та інших. Їх виключили з партії і невдовзі заарештували. За півмісяця до цієї події – Мене викликав секретар райкому Аргал і зажадав, аби я написав на виключених негативні партійні характеристики За тим зразком, що писалися в 37-му році Я всіляко зволікав, і справа закінчилася тим, що їх заарештували без характеристик Сподіваюся, це певною мірою пом'якшило їхнє покарання Всі вони згодом вийдуть на волю а щодо широко відомих єврейських письменників Переца, Фефера, Квітка та інших, які жили в Москві, то майже всіх їх розстріляно. На свій сором розстріляного Бергельсона я прочитав лише в концтаборі і з болем у душі відзначив, це був прозаїк світового рівня, якого можна поставити поряд із Шолом Алейхемом. Мабуть, у кожної людини є сни, які запам'ятовуються на все життя. Перед пленумом спілки письменників, на якому Олександр Корнійчук проголосив «Другий, після 47-го року, етап розгрому української літератури, мені наснився страхітливий сон. Я побачив чорну людину з двома головами. Одна з них, як належить, була на плечах, друга – під пахвою. Але обидві вони жили. М'язи на щоках, очі і губи рухалися. Проте ці голови були дуже відмінні одна від одної». Та що на плечах привітно всміхалася і була навіть симпатичною, а та що під пахою люто зблискувала очима, в роті стирчали вовчі ікла, ніздрі роздувалися так, ніби з них має вихлюпнутися вогонь. Ось чорна людина вільною рукою зняла з плеч привітну голову і насадила на них ту, яка була під пахою. Тепер це був сам диявол, і я несамовито скрикнувши прокинувся. Тіло моє було покрите холодним потом, я весь тремтів. Євгенія, коли розповів їй сон, заспокоювала мене, кажучи, що все те дурниці. Але я вже знав, що має статися. Отож її заспокійливі слова допомагали мало.